Розділ тридцять п'ятий Хай читач повірить, що той дарунок долі, який так зненацька випав Томові та гекові, враз сколихнув усе тихе небагате містечко Сент петербург Такі величезні гроші, та ще й готівкою. Це здавалося майже неймовірним. Скрізь тільки й говорили про ті гроші, заздрили на них, славословили їх і до цього того хворобливого збудження. Чимало городян просто таки схибнулися. В Сент-Пітерсберзі та околишніх містечках розібрали по дощіці всі будинки з привидами, розкопали підмурки і винешпорили скрізь, де тільки можна, шукаючи схованих скарбів. І то не зелені хлопчаки, а дорослі люди, і серед них цілком поважні, а ніяк не романтичні чоловіки. Хоч би де з'явився Том із Геком, Кожен упадав коло них, захоплювався ними, пас їх очима. Хлопці не могли пригадати, щоб їхні слова коли-небудь щось важили. Зате тепер перший ліпший їхній вислів шанобливо підхоплювали й повторювали, а все, що їм траплялось зробити, не знати, чому вважали за взірець гідне наслідування, так наче вони втратили здатність говорити й чинити як звичайні смертні. Мало того почали порпатися в їхньому минулому житті і навіть там знайшли прикмети неординарної вдачі. Місцева газета надрукувала короткі життєписи обох хлопців. Удова Дуглас поклала гекові гроші в банк під 6% на рік, а суддя Течер на прохання тітки Поллі зробив те саме з домовою половиною. Тепер хлопці мали нечувані прибутки по долару щодня і по пів долара в неділю. Якраз стільки, скільки мав місцевий пастир. Чи, власне, скільки йому належало. Бо таких грошей він майже ніколи зібрати не міг. За тих минулих часів люди жили просто. І будь-якому хлопцеві вистачило б долара із чвертю на тиждень, щоб платити за харчі та помешкання, за шкільну науку, а також за одяг і прання білизни. Суддя Тетчер склав собі що найкращу думку про Тома Сойера. Він казав, що звичайний хлопчина ніколи б не вивів його дочку з печери, а коли Беккі розповіла батькові під великим секретом, як Том прийняв за неї покару в школі, суддя був, видимо, зворушений. Беккі почала була просити не класти на карп Тома від її страхітливої неправди, Яку він сказав, щоб стати під різкі замість неї. Але суддя із запалом вигукнув, що то була благородна, щиросерда, великодушна неправда, і вона, мовляв, гідна того, щоб з високо піднесеною головою виступати поряд із славленою правдою Джорджа Вашингтона про сокиру. Абекі подумала, що ніколи ще її батько не здавався таким високим і величним як оце тепер, коли, походжаючи по вітальні, притупнув ногою і промовив цю фразу. Вона зразу ж побігла до Тома і переказала йому батькові слова. Суддя Течер сподівався колись побачити Тома великим правознавцем або великим воєначальником. Він казав, що неодмінно допоможе Томові вступити до Національної військової академії, а потім здобути юридичну освіту в найкращому навчальному закладі країни, і то, мовляв, будуть підвалені його майбутньої кар'єри на тій чи тій ниві, а може й на обох заразом. Що ж до гека Фінна, то його багатство і щире сприяння вдовиду глас прилучили його, ба ні, вперли, затягли силоміць до пристойного товариства, і хлопець терпів страшні муки. Вдовині слуги вмивали, чипурили й причісували його, чистили йому одяг, а ввечері укладали спати на огидно чисті простирадла, де не було жодної брудної плямки, яку б він міг пригорнути до серця, мов щирого друга. Він мусив їсти старілки тарілки за допомогою виделки та ножа, пити з чашки, користуватися серветкою. Мусив учитися читати за підручником і ходити до церкви. Мусив розмовляти так чемно, що слова втрачали для нього всякий смак. І хоч куди б він ступив, пута й перепони цивілізації міцно тримали його в полоні, зв'язуючи йому руки й ноги. Три тижні Гек мужньо зносив усі злигодні, та одного чудового дня він зник. Засмучена удова два дні шукала його по місту, щиро співчуваючи їй, до пошуків пристали всі городяни і шукали, де тільки можна, навіть з волоком, на дні річки, сподіваючись, виловити бодай мертве тіло. Нарешті, рано вранці третього дня, Томові соєру сяйнула щаслива думка піти позаглядати в порожні бочки, звалені позаду старої занедбаної різниці. І в одній з тих бочок він знайшов утікача. Гек там такий ночував. На той час він уже встиг поснідати поцупленими десь недоїдками і тепер простягся й розкушував, попахкуючи люлькою. Він лежав невмитий, нечесаний і вдягнений у ті самі відхилахи, лахи, що надавали йому такого мальовничого вигляду в недалекому минулому, коли він був вільний і щасливий. Том витяг його на світ божий, розповів, якого він завдав усім клопоту і зажадав, щоб Гек повернувся додому. З Гекового обличчя збіг умиротворений і вдоволений вираз, і воно враз посмутніло. «Я чути про це не хочу, Томи», – відказав він. «Так я вже старався. Але нічого не виходить, Томи. Не виходить і край. Не для мене таке життя». Незвичний я до нього. Вдова до мене добра та ласкава, але я так не можу. Вранці вставай щодень у ту саму годину, потім умивайся, потім тебе причісують, бий її грім. У дровнику спати не можна, та ще мусиш ходити в тій бісовій одежі. А вона мене просто душить, томе, наче крізь неї і повітря не проходить. І така вона вся, хай їй чорчиста. Що ні тобі сісти в ній, ні лягти, ні по землі покачатися? А щоб з'їхати з вершечка льоху, то де там? Я вже й забув, коли це було. А ще ж до церкви йди. І впрівай там, хто зна скільки, І слухай ті нудні проповіді, від яких мене аж з душі верне. Мух не лови, губами не плямкай. Цілу неділю ходи в черевиках. Їсть удова за дзвоником. Спати лягає за дзвоником, устає вранці за дзвоником. Ну, такі вже склади лад, що не сила терпіти. Та в усіх же так само, Геку. А мені томи до того байдуже, я ж не всі. І мені терпіти не сила. Це ж чистий жах, отакі пута. І харч там дається надто легко, так що й їсти не цікаво. А хочеш піти порибалити, питайся дозволу. Захочеш скупатись, питайся дозволу. На все питайся дозволу, гори воно вогнем. Говорити мусиш пристойно, аж гидко слово сказати. То я кожного дня тікав на горище, і там трохи лаявся, щоб смак в роті відчути, а без цього хоч помирає й Богу. Томе, курити вдова не дозволяє, горлати не дозволяє. Ні потягтися не можна, ні почухатись при людях. А тоді, аж захлинувшись з досади та образи, Гек вигукнув. «І весь час вона молиться, чорт її бери! Зроду не бачив такої богомолки, ні, Томи! Нічого мені не лишалося, як накивати п'ятами, а нічогісенько! А ще ж скоро почнеться школа, то мені б туди ще ходити!» «Ні, цього я не стерплю, Томи!» І ось що я тобі скажу, Томе, бути багатим не така вже радість, як ми гадали. Ні дня тобі спокою, ні дня перепочинку. Знай, клопочешся і думаєш, краще б я вже помер. А оці лахи мені до душі, і ця бочка до душі, я їх більше ні на що не проміняю. Та я б, Томий, не вскочив в ту страшену халепу, коли б не ті гроші. Тож забери собі й мою половину. А мені даватимеш коли-неколи десять центів? Та й то не часто. Бо як на мене, чорт його бери, все те, що саме плеве тобі до рук. А ще піде до вдови і попроси, хай мене більш не чіпає. Ні, Геку, ти ж знаєш, я не можу. Недобре так. Та якби ти ще трохи довше там пожив, то дивись, тобі врешті й сподобалось. Сподобалось? Де ж пак? Як ото на гарячій плиті довше посидіти. Ні, Томе, не хочу я бути багатим і не хочу жити в тих бісових задушливих будинках. Мені подобається в лісі, на річці, в оцих бочках і звідси я нікуди. Ет хай йому, чорти, треба ж було, щоб саме оце тепер, коли в нас є і рушниці, і печери, і геть усе, щоб стати розбійниками. Трапилась така чортівня. І все зіпсувала. Том ураз добачив слушну нагоду. А знаєш, Геку, те, що я багатий, не завадить мені стати розбійником. Та невже. Слухай, Томе, ти це вбіса насправді чи як? Так само насправді, як те, що я отут сиджу. А от тебе, Геку, ми до ватаги взяти не зможемо, якщо ти не матимеш пристойного вигляду. Гекова радість миттю згасла. Не зможете взяти мене до ватаги? А в пірати ж мене взяли? Так, але то зовсім інша річ. Піратам до розбійників далеко. Розбійники майже скрізь із найвищої знаті. Верцоги чи ще там хто? Як же це, Томи? Ти ж завжди був мені товаришем. А тепер не хочеш мене взяти, га, Томи? Чуєш, Томи? Отак такий не візьмеш? Геку, та я б взяв тебе. Залюбки взяв би, але що скажуть люди? Пхе, скажуть, ватага Томасойера. Та там же он, які голодранці. Це вони про тебе казатимуть, Геку. І це буде прикрочути і тобі, і мені. Гек схвилину мовчав, борючись у душі з самим собою. Нарешті озвався. Гаразд, вернуся до вдови. Спробую пожити ще з місяць. Побачу, як воно буде. Тільки візьми мене до ватаги, Томе. От і добре, Геку, згода. Ходімо, хлопче. Я попрошу вдову? щоб вона тебе не так брала в шори. Ой, справді, Томи, попросиш, оце буде чудово. Хай тільки трохи попустить мені в найгіршому. А куритиму я тих цим і лаятимусь тих цим. І вже хоч лусну, а якось терпітиму. А коли ти збереш ватагу і підеш у розбійники? Та скоро вже. Може, сьогодні ввечері скличемо хлопців і влаштуємо посвячення. Що влаштуємо? Посвячення. А що воно таке? Це коли складають присягу стояти один за одного і не виказувати таємниць ватаги, хоч би тебе різали на шматки, а як на когось із ватаги нападуть, убивати із самого напасника і всю його родину. Веселеньке діло, скажу тобі, Томи. Такі веселенькі. А то ж, ще й яке. І складають цю присягу рівно о півночі. В найстрашнішому, найбезлюднішому місці, яке тільки можна знайти. Найкраще в будинку з привидами. Але ж їх усі порозвалювали. Ну, хоч опівночі й то добре, Томе. Та звісно. До того ж присягаються над труною і підписуються кров'ю. Оце так і справжнє діло. Та воно ж у мільйон разів краще, ніж бути піратом. Гаразд, Томе. Хай я хоч сконаю, а однак житиму у вдови. І якщо з мене вийде справжній знаменитий розбійник, і всі про мене заговорять, то може й вона запишається, що витягла мене в люди. Заключне слово. Так закінчується наша правдива історія. А що це життя пес хлопчика, то слід скінчити його саме тут. Бо якби проводити далі, він став би життєписом дорослого чоловіка. Коли пишеш роман про дорослих, то знаєш, напевне, де треба спинитися на весіллі. Та коли пишеш про дітей, доводиться уривати оповідь там, де це здається слушним. Більшість персонажів цієї книжки живуть і сьогодні. Вони заможні й щасливі люди. Може, колись згодом.